Bejo hospital, bejo ospie unon. Eguno, ninguno en zure egosieri. A spallico parte se mengia, hai indugu ta txtean ola inentou puntu batzu, patu Zenta, e, rugbi sasoina profesionalen dako, hasten eh? da, hasteuntan berean, hasteuntan, hasteuntan. Oste dako, eta igandean baionarrendako. dako. Oda, asiko gira topa e, peio, bon, lehenik topa malaua entzin, COVID-emeretziunekin gauza komplikatuak dira, eh? lehen hoi, gauza. Hoi, hoi, jamatzi saindu da. Sasoi nau, izi gari, izi garri izanen da. Zeren eta, emanadute, hiru jokolari badirarik eta talde batean unkituak, Partidak ez dute jokatzen al, eldu baitata, bakarren partidak izain dirata, zenta hunkituak izaten du joia bakarrik, benen askidu partidain gieratzeko. Edo partidak ez bakarrik gieratuak, albaute inentuzte, nasomat inentuzte bat, bi, gainatekoak zeinen endituzte, aitzen al, ez partida galdua, tantoi gabe. Nore, Kovida duenaren dako? dako yes. a, eta ez dute, eta hoi, uste dut, eta emanen duten tokian, eta hori itema dute, bon. nain, itia, biziki biziki eta da juzentasuna izanen, menan zenaitz uitea, sasoinak biziki-biziki eta luzeak dira, anit zan izpakti da, aldo baita, eta bon. badimatu zura, hau ospakti da, behizitu zura jokoatzen halko, baita, eta horiek zeinen dituzte hemen. Galdu tzatekarri edo eta ta, anitzek uste ezta untsa diren eta orako, bi, orako eta zer bat edo hori eta jiten alda hori gauz hori talde guztietan, talde guztietan aski da behatzia Pariseribon, bon Pariseribon e, mandiot eta permisiua gieratzeko partida bat, bat orain eute beha, bako saindako, Joandigoiti eta Andigoiti izan dira bat baino gehiago, eh? hori, hori ta, biziki biziki janeko jasko sasoina ben ikusi duzu, eh? gelditu zen sasoin erdia pastuta pixka bat eta ez dute ta es tituluik eman eta esgora berai espichikshire orola hartute, eh? horain biztanda hartu behar dutela zeralietan bon, publikoa ere Boz mila jende bakarrik eta hori denak eta emanez elgarretai gurrun, denak behar den bezala emanez. Boz mila zonbitek aldatu dute pixka bat gehitago, horiek zonbitek ukandute beste atzuik Ez, minan, zertako zenen eta ez baita dira prez. Artuko baionan etxemplua. Baionak, hemen, zeraia haidu berritzen. Eta, biztana, tokiak ez ditu, lagiot dena izaintu helai. Hor duan, emaite, erdia, matia, bon, uste dut, eta mm. kapaule izan dire. Prezeski, baionai patzen adituzu, topa malaguen ahorten berri zere, eta aldaketa gutxirekin, taldean, ta azkenean. ean? Aldaketa gutxi, bai, badina eta alare, badina sortzi, sortzi eta jokolari, berri eludirenak. Horma dugu ta pinier bat eludela batzetik, gero Arugia Clermont Ferranena izen ta talonera, hori xapeldun izana, eta mutiko biziki ona, geho badugu legotik lehotik eldutena, parixetik pil hori ere biaren lehokoa eta meka urte, manukula hori eta tolosatik elduzako biaren lehokoa, usarraga biagitzetik elduda iruan lehokoa, Izaprez hori helduzakuta uh, Brisbane Broncos amairutik, amairutik heldu da hori, hori ikusi behar da zehkarriko duen hori, mutiko hori oitairu urtekoa, hori plakajetan eta biziki ona izain da nah bainan behar duta amostean ikasi benan badaki ikusi dugu hau ere bazilera joko hori, haundi haundiak heldu dinena amairutik. Gio hori bertze eh, elier bat biziki ona dena jabubu hori eta... Fijiano aldozakuta ezautzen dugu hori zazpia, uh, eta Gaitan Germen hori aldozakuta Gronobretik, briben e, e, dugu ezautua hori, eta askotan jogitu mutiko horrek, eta hmm. puntuanitz, puntuanitz, puntuanitz egertzen du, eta joko horari bisiki-biziki ona, eta seri osa. Eta horiekin, pego, baionak honak zesperantzaitzen ze Be... dugu. Be... Eupaiten aldo, hori janeko bon, gaztekin aizan dira jazarte, heldu baita gazte horiek, haidira eta uxte bi uxte untan, haidira isti-istia behin hartzen, behin tokian emaiten, eldu baita horiek pixkabat launtzeko, pixkabat eta geisago, baina besteke uste dut gauza berak itendituzten, iten baina talde pulitaten manera uste dut izainuen duen maionak. Partida igandean, Briven kontra, bribenan? Bribena behar dute, eta aztetik, aztetik izan dute partida ikan diena. Xantzaba dute idabazteko behar, baina heiek ere, hartu dituzte onak, benetxean, baki hu, beti briven beti, beti ola, eh, bizpailurtanto, lautanto, ola, gora bera egin pasatzen da, kontra, etxean ere berdi izaten da. Beti partida tinkoak, uste dut eta iandekoa ere, partida tinkoa izan enden, hemen. Aráis, ¿váis una guía básica o Behatzeko behar den kutitan, eganden partida Topa malagoa dugu eta prode bian, peio miagritze hariko da berriz ere miagitzek egin ditu prestaketa partida vai, e mit, vai, ek e ta bon. Ekerri dituzte jokalari Ederrak ere iz izenez, hazteko? Ba, ba, bat dituzte eta amar bat jokalari Ez beziki... du behar denak emaitea, peio, baina baina bizpairu Bizpairu honak direnak Angrizpeitz, an hori bezala komitiko beziki honak, brioak presi iese joni de hierro hoy que denageta gilbo hoy Badira bisikita eta Fransuad Arroz, eh, baionatik uh, bribera joan zen, bribeen aizan da zometo jortez, eta berritzeldu da, biarritzerat, uste kosta emengo eta eskualerikota. Haide hori biziki gustat, gustatuazak oneldu baita eta, bon, dianeko badira, bi talonara biziki honak. Eta onak. zai ega merda, eh? franzi zai. Zai, zai, zai, uh, zai, zai on-on uh, bat, on-on uh, on bat eldu Bon, Inohtan haitzeko, biziki eta talde honaren manera bat dute, behinan biztan da bestek ere, ikusten dugun bezala, beztetan ere, bezie bezala kotel batzu behinan, biztori boagizan dira, biagitzen ere, historio batzuk handira, badira oino, behinan, Arari, gora bera pixka atzuiken, arraiz araiz, araiz, araiz, denak emanen dituzten. Baina duten poneta gainetik, historioien gainean, eta utziko duten talde hori lanean aitzen behar den bezala. Eta miakitzak ze esperantza izaiten aldu, lehen seietan sartzea? Lehen, lehenik uste dut hori behar duten txekatu, lehen seietan sartzea, eta gero, ahriatzen aldena gauza guziak, eh? gero, hiru partida dutzu idabazteko. Zenta, lehen misi gotokia, bon, ez nola pastuko den, minam, gero, berdina hiru partida idabazteko edo baita eta lehenbiziko sartu eta gero iru partida idabazi, edo baita gero topa malagoea joan itzirela. Iten alden gauzada miagitzen dako? Behag ba, iten alden gauzada, baina bon, belarra araiz ezten eta agilera ino ginen. Partidea ostego nuntan, dute lehen partida miagitzek agilera, prezeski, eh, Perpina nen kontra, jadanik eh, kontraero zuzana? Kontrario zuzienak, kontrario eta parezparekoa, edo eh? baita eta janeko man baionak briben bezala, man ba, ineko partida, partida hori behar dutea hasi, idabazten, nahi baute sasoin onain, behar dute partida hori, ia gutxi gu horritu, eta kapaule dira horren iteko. Malakik guzti importanta den konfiantzaren dako, eta konfintxe, eta aniz gauza denak egartzen du, babertzen ondote gero, babertzen ondote denak eldu dira, Hori galtzen maute, janeko dudasartzen da, eta baki izudun giaski, eta ez dela izaten gieletik. Bailen partida beraz, beok be -ok agilera nio katuko dana, ostego nuntan, perpina nen kontra. Ez kegimina Hola, eta indobitsuria, eta beren egan nuguetzen duziri, elduen aldi arte.